Yes. Det er er lærer på Væreskole. Det på. Ja. Jeg klar. Hvad piller I ind? Og går I flok på vegne med jeres billige blik til atomkraft på trøjen Hvem tror I I overbeviser med jeres vabler og ømme fødder og regnvåde bukser Tror I ikke Rasmussen og Rigsø og elektricitetsværkerne ved bedre Er det jeres alvor at de ansvarlige politikere er uansvarlige. <laughs> og hvad med fædrelandets konkurrenceevne uden atomkraft? Når alle de andre har hånden på hjertet. I vil, vil også gerne have mere og mere og så må der en atomstrøm til i nogle sentimentale skvadderhoveder. Børn slæber I med? Jamen, de skal da holdes udenfor. Hvordan skulle de have forstand på, hvad I ikke selv har forstået? Hør I usikkerheden hos dem, der spørger sådan? Utrygheden hos sofa-vælgerne? Angsten? Og den bevidste demagogi hos dem, der vil atomkraften for enhver pris, for prisens skyld? Ja, vi skal gå på vejene. Samles på torver og pladser. Vise, at livet er andet end køb og kasser. Vækst, der ikke er groende, fælles liv er kræft. Vise, at demokrati er folkets styre, direkte og uden omsvøb og alt for mange mellemmænd. Vise, som andre før os, at magten kan komme af ilden i vores ærefrygt for det menneskelige i mennesket. Vise, at lykken, bruderskabet, friheden, ligheden, er ved at slås for og gøre til virkelighed. Er der et håb, den tyrkiske digter Nassim Hikmet siger om håbet atomreaktorer arbejder uopbrudt. Kunstige måneder drager forbi den stigende sol, og når solens rosenblade strålende folder sig ud over jorden, laster piloter forsøgsfly med B-bomber. Og ved solopgang, ved solopgang, bliver studenterne og arbejderne og akagerne på boulevarden og vinduerne og potteplanterne på altanen revet bort af en være salve og ved solopgang vender statsmanden tilbage fra en reception i sit palads og ved solopgang kvider fuglene og ved solopgang ved solopgang Ammer en ung mor sit barn. Atomreaktorer arbejder urbrut Kunstige måneder drager forbi den stigende sol. Og ved solopgangen har jeg tilbragt en nat. En endeløs nat uden søvn. Og i smerte. Jeg har tænkt på min hjemveg og på døden. Jeg har tænkt på dig og mit land. På dig, på mit land og på vores verden. Atomreaktorer arbejder uafbrudt. Kunstige måneder drager forbi den stigende sol. Og skal der intet håb være ved solopgang? Håbet? Mennesket er menneskets håb. Jeg siger mange tak til Henrik Zidinius, og så giver vi ordet til Flemming Krøll, som vil synge for os. Hej, hej. Jeg havde helst tænkt, at jeg ville lave noget mere underholdende og knap så mod atomagtet, men den vidunderlige tale, som Sidenius holdt for os, fik mig til at tænke på en vise, som Tom Lehrer skrev i 1954, som handler om atombomben. Og øh, som I sikkert ved, så var Tom Lehrer jo amerikaner og var en af de første, som begyndte at Fortæl os lidt om det. Han sagde sådan her. Atombomben kom fra USA. Og når man elsker fred, er den god at have. Så Rusland kom med, og det kunne vi lige. Det ligesom gav os garanti mod krig, hvem så? For Frankrig fik en i rustfrit stål. De har den kun fred mål så Kina fik en bombe hurra hurra de tror os ikke de bor for langt herfra Hvem så se Grækenland var dem der ingen fik der sprang stof nok i deres politik Sydafrika skal have to og smide en til de sorte og en til de hvide hvem så Se, der er en tysk der bliver en dansk til sidst en mindre en lille spansk så bomber fra verdens land kan falde på hver eneste mand på dig og på dig